Egunan ezabaketaren botereak liruratu izan nau. Marrazki bat egin eta zelanak hartzen dituen kausitu ez nuaren ezabatzen. besoko minez akitu arte. Edo lana garbitu nahian arkatzezko soberakin guzien desagarrerazten. Izerri zenbait baditugu isuririk. Ordenagailuko lana normalizatu zen arte, Eri puntaz, indar. Ni minioak, letrak eta erranaldiak eta marrazkiak ezabazitzakeen. Hau, deskubrimendua. Baina, magia guziek bezala, txamponunek ere badu bere infrentzurik. Nahi, estenaren ezabaketa. Hau, disgustua. Karima Lazali, psikologo eta psikanalistak, sakonki ikertu du Algeriako kolonialismoaren trauma, lutuma kolonialik ikerketan. Jotzikarrak ematen ditu Frantsesak zer plantan ezartzeko gai diren. Algeriarrek baitzuten banako bakotxa izendatzeko tribuen sistema tradizionala. Zeinari esker, norberak baitzekien, zoentakoa zen eta noren ondorengoa zen. Bere tokia halo. Alta frantxesak sistema hori erauztea deliberatu zuten, baizik La colonisation française, entendue comme système d'occupation des espaces et de destruction de fondations antérieures, agit ainsi sur plusieurs registres, relevant du singulier comme du collectif, par différents moyens, les langues, l'histoire et le rapport à la croyance et à la tradition. Cette violence laisse des marques irréversibles sur le corps réel, Mehozi zembolik, kom zeudela lang, janda lor desiframan difizil. Ala, neoketzuen gehiago jakin nondik heldu zen eta nor ziren berar basoak. Hare nora noraburu zere abian ziren. Intzestuaren arriskoa baitzen, jakingabe, nor noren senidezen. Frantziak libertate hartu zuen bere maneran berbataiatzeko, berri zendatzeko. Izaki berri batzuk sortzeko. Ezabagailuaren lana egin zuen, hain txinpleki. Aldierriarrak behargabeko hizki batzuk bailiran, edo marrazki bat edertzeko garbitu beharreko zikinkeia soberakinak bailiran. Zeta destruktsioa e grav, anzokel briz, lulian al istoar ea la genealogi, fezan volea neklaa, Ce qui fait tenir la loi symbolique en organisant l'interdit de l'inceste par la reconnaissance des liens de ses membres. Le nom donné par l'administration coloniale devenait le marqueur de la destruction du vivant et du mort, l'inceste. Ezabaketaren mina, biziaren eta herioaren ezabatzaile. Et Ipare Euskal Herriko elbidetzeak egiten ari dira iaztik. Etxei zenbakiak eman nahi dizkiote. Sunzoptikoa eta administrazioari lana erresteko estakuruz. Baina nago, ezote dagoen ezabaketa horretatik zerbait. Gure etxeen ordez zenbakiak ezarri nahi dituztelarik etxea bera ezabatuko balute bezala. Gure izateari izki batzuk ezabatuko balizkiote bezala.